TÉRIDŐ A TUDOMÁNYVILÁGA KOSUTT RÁDIÓBAN Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A TÉRIDŐ elmúlt kétadásában adásában az állat és növényfajok tömeges kihalásával foglalkoztunk. Na nem azzal, ami több millió évtizeddel ezelőtt többek között a dinoszauruszok eltűnését okozta, hanem azzal, ami a mi kihalásunkat is fogja eredményezni, ha nem állítjuk meg valahogy. A biológiai sokféleséget ugyanis olyan mértékben csökkentjük a Földön, hogy lassan, nagyon lassan, de biztosan az emberi civilizáció sem éli majd túl. Az elkövetkezendő bő 20 percben arról beszélgetünk, hogy Magyarországon milyen szinten van a biodiverzitás, és annak csökkenését hogyan lehetne globálisan megállítani. Jó napot kívánok, Bánsági Éva vagyok. Magyarországot természetvédelmi körökben elismerően szokták emlegetni. Az ország több mint negyede Európai Uniós védelem alatt áll, vagyis Natura 2000-es terület. Ez az uniós átlag fölötti. Franciaországban például csak az ország 12,6 a Németországban pedig alig több mint 14 nyi terület van olyan jó ökológiai állapotban, hogy megkapja ezt a törvényes védelmet. Magyarországon a helyzet relatíve jó, ugyanis a helyzet jóság attól függ, hogy milyen intenzív a földhasználat. Kertész Miklós Ökológust, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Intézetének munkatársát hallják. Nyugat-Európában a földhasználat hosszabb ideig intenzív Magyarországon. Magyarországon a földhasználat hosszabb ideje kevésbé intenzív, mint Ukrajnában. Ukrajna sokkal-sokkal jobban áll a természetvédelem terén, mint Magyarország, annak ellenére nem olyan jó a védelem rendszere, csak sokkal több olyan terület van, amelyre az ember kevésbé hatott. Magyarország Magyarországén köztes állapotban van, a nagyon erősen emberi befolyás alatt álló Nyugat-Európa, és a sokkal kevésbé emberi befolyás alatt álló Dél-Kelet-Európa között ilyen értem, mi valamivel jobban állunk, ami nekünk nem azt jelenti, hogy örülhetünk, hogy jobban állunk, hanem nagyobb a felelősségünk, nekünk még több mindent van okunk megvédeni. Hollandiában nagyon kevés dolgot lehet megvédeni. Azt a hollandok nagyon jól csinálják, azt a nagyon keveset, amit meg lehet. Nálunk sokkal több mindent lehet megvédeni, de ezt látni kell, hogy ez egy rádiás. Már Románia ebből a tekintetben jobban áll, mert ott több az olyan terület, amely viszonylag kevés emberi hatás alatt van. A természetes élőhelyek állapotát sok esetben lehet jellemezni azzal, hogy felmérjük, milyen madarak és hányan élnek az adott területen. Ez ugyanis általában egyenes arányban áll azzal, hogy mennyire gazdag a környezet. Ha sokféle táplálék van, sokféle madár él ott. Ha szegényedik a környék, a madarak könnyedén elrepülnek oda, ahol jobb életfeltételeket találnak. Itt Magyarországon a 90-esek végén indítottunk egy olyan monitoring programot, ami kimondottan országos, közel, 1000-es fel együttműködésével olyan adatokat gyűjt, ami hitelesen képes tükrözni, hogy mi zajlik a madarak, a gyakori madarak alapján a hazánk biodiverzását illetően. Szép Tibor, a Magyar Madártani Egyesület Monitoring Központjának vezetője. És hát nagyon büszkék voltunk egészen 2004-2005-ig, hogy azok a drámai folyamatok, ami az unióban bekövetkeztek 1980-ban, ban amikor bevezetik a közös agrárpolitikát, a földalapú támogatási rendszereket, és ennek lévén fajok tömegek korábban, gyakori madarak tűntek el, vagy csökkentek rémisztő módon, hogy ezeket nálunk még nem áll. Ugyanakkor 2004-2005 óta azt tapasztaljuk, hogy sajnos az agrádi éveken ugyanazok a folyamatok indultak be. A jelenlegi helyzet az Magyarországon a madarak alapján, de madarakról madarakot következtetünk általában többi élve és általában jól sokféleségre hogy az agrárélőjeken sajnos ugyanazok a drámai folyamatok indultak meg, mint ami Nyugat-Európában a 80 években, ami nagyon komoly kihívás jelent hazánk sokfélesége, biológiai sokfélesége számára, hogy hazánt területnek több mint a két a agrárterület. Vannak gyönyörű védett területeink, országtörnek a 20%-a, de ez a 20% nem képes megőrizni ezt a sokféleséget, amire joggal büszkék lehetünk. És bizony ez egy nagyon komoly aggodalmat jelent. Más oldalról az, hogy a hosszú távú a száma kimutathatóan csökken. Ez felhívja a figyelmet arra, hogy a klímaváltozás is egy komoly tényezőként játszik szerepet, ugye a madarak, mint feltehetően a madarak révén a többi élőnére és az, hogy a hosszú távú a számot csökken Magyarországon, az az európai egyéb kutatások is azt mutatják, hogy ez a klímaváltozással összefüggésben jelentkezik. És azt kell mondanunk, hogy az első áldozatai a klímaváltozásnak a hazai élővilágban, amelyet detektálni, mérni tudunk, sajnos. Ez azért okoz gondot, mert ők megteszik azt a több ezer kilométert, és útközben nincs nekik alkalmasai megálljanak, pihenni, enni, inni? Sok tényezője van ennek a jelenségnek. A klímaváltozás azért tekintik egy nagyon komoly háttérnek, mert mindenki érzi a tavaszok, az időjárás nagyon csúnyán változik, a tavaszok egyre korábbra tevődnek. Az egyik leghitelesebb, nagyon sok kutatással megerősített hipotézis és az feltételezi, hogy a korai tavaszok révén annyival korábbra tevődik a rovartápáléknak a maxima, ami a legtöbb vonuló madárnak a legfőbb tápáléka, hogy egyszerűen lekésik. Van még rovartápálékon visszajönnek Afrikából, de a nagy tömegét már römán lekésnek. És Ez nagyon fontos, hisz ez az a életmód, ez az 5-10 kilométer távolságra vonó lunas, ez az óriási megterhelés jelent. Ez azt jelenti, hogy például egy fecskénél száz olyan madárból kikölt az idén a következő 40 fogja is esetben megélni. A többi elpusztul ez az óriási út megterhelés során. Tehát, ha nincsenek fiúka, vagy csak kevesebb fióka tudnak kibocsátani, ez önmagában egy lassú, de nagyon szisztematikus eróziót az állomány eltűnését jelzi, és légben ennek a tanúi vagyunk. A hazai több mint a két csökken is mutat. És az, hogy ez a klímával állt összefüggésben, nagyon érdekes, hogy az állandó, illetve hozzuk a madrak, amelyek a földközi-tenger térségébe vonulnak, ott azok az államanyagy stabil, sőt, növekszik. Ők gyorsabban képesek alkalmazkodni ez a gyors változáshoz, a hosszú távú madaraknak nem úgy zajlik az indulás, hogy most van egy diszkontja, egy gyorsan elindulok Afrikából, hanem egy nagyon komoly genetikai programozott folyamat az, ami felkészítőket erre a hosszú útra, és az, hogy olyan gyors a változás, hogy a szelekciós és egyéb folyamatok nem képesek lépést tartani. A klímaváltozást jelenleg nem tudjuk leállítani. Lehet valamit tenni ezekért a madarakért, vagy jelen pillanatban csak ötletek vannak, de igazából a gójákon, a fehér góljákon, a fekete gójákon vagy a fecskéken nem tudunk segíteni. Nem biztos, hogy nem tudunk segíteni a kulcs a szaporodásnak az erősegítése. Tehát azok a madarak, akik visszatérnek, minden lehetséges eszközel segítenünk kell, hogy minél több fiúkát tudjanak kibocsátani, pont a fegység kapcsán tapasztalunk, településeken, városokon nálonokat tesznek az elvesz alá, hogy ne fészkelj, oda sok helyen levelik a fészket. Parti fecskény nélkül, amit jó magam is 30-re azt tapasztalom, hogy beül a horgászottól az üregek vannak pedig tudja látja, hogy ott van valami, és ez önmagában még plusz problémát jelent a klímavátás kapcsán meg kell tennünk. Az, ami egy családnak egy kellemetlenség, az a piszok, ami madár produkál, az ezeknek a madraknak az életet jelenti. Akadnak olyanok, akiknek nem kell elmagyarázni ezt. Az egyik Pest környéki településen élő Attila az átlagosnál sokkal jobban tiszteli a természetet. Az önök egyik lakószobájának az ajtaja nyitva van, és gyakorlatilag az ajtó tetejére van építve egy fecskefészek. Ez mikor épült ide? Hát ez most épült, egy hónap alatt ezelőtt, de már három éve ők visszajárnak hozzánk. Hogy tudnak ide bejönni, hiszen egy háznak a tetőterében vagyunk, ahol önök laknak? Hát ez nem tőlük kéne megkérdezni, Istenem, mert én nem tudom, mint a villám, szoktam nézni a szomszédból, fel is vettem ideóra, 60-80-a belepülnek, nem tudom mennyivel, és hogy hogy fékeznek -e le, azt nem tudom. Csodálatosak. A fecskepárt már láttuk itt kinnak, van esély arra, hogy most, hogy itt mi üldögélünk be, Be fognak ők jönni, majd még kiabálnak is nekünk. Sárból tapasztalták a fészküket, itt van a közelben egy horgásztó, vajon onnan hozták, vagy itt önök a kertben locsolnak? Igen, úgyhogy ez a kert, meg a földje, úgyhogy itt önök a locsoltak, mondom, építkeznek a csillaggyerek szalak. <gül> mert imádom őket. Családtagok, ugye? Igen, azok, hát nekem mindenképpen, mert édesanyámnak nem annyira, mert ő nem szereti őket, mert itt a van meg, de van itt kóc? Ugye az ajtót leerlátnák, a fejet azok mindig. Oda lekakíták, és akkor lehoztam most zsírodcsakát. Tehát ennyi az egész. Igen, tudja, sokan vannak, akik szeretik a madarakat, szeretik, ha közelükben fészkelnek, de azért, hogy beengedjék őket a házba, az ritka. Ez egy csoda, én annak körültem, hogy egy két kis lökött fecske nekem csicselek. Oda felrepül a könyvre, rárepült, és akkor néz rám, és akkor mondja, hogy beszélgetünk, hát lehet, hogy butaság. a kis fecskék itt az önök házában tanulnak repülni? Oda fölülnek, és akkor mindig elkezdenek kirajzani oda az ajtó tetejére, a szélére, és akkor egy egyengét, amikor a legvagányabb ő megy először. Ebben a szobában van egy tévé, amikor ő nézi a tévét, az sem zavarja a fecskéket? Dehogy zavarja. Tévét nézünk, beszélgetünk, társadunk, telefonjon. Ön alszik is ebben a szobában? Persze, hogyne. Akkor kell a fecskékkel? Hát ők általában olyan négy órakor kezdik el a műsort, amikor a többi madákin megszólhat. Hát engem az nem zavar. A kereskedelmi célú bálna több mint 30 éve tilos, mert túl sokat fogtunk ki ezekből az emlősökből. Japán ezért tudományos célra hivatkozva ejtelt több száz bálnát a déli sarkvidék körüli vizeken minden évben. Több környezetvédőszervezet is bebizonyította, hogy valójában eladják a bálnahúst, és a Hágai Nemzetközi Bíróság is illegálisnak minősítette programjukat. Vannak, akik keményebb módszerekkel próbálják védeni ezeket az állatokat, és hónapokig hajóznak akár mínusz 30-40 fokban, hogy megakadályozzák, a bánák száma még tovább csökkenjen. A Sea Shepherd természetvédelmi szervezetnek magyar aktivistája is van, Kristóf Veronika, aki műholdas telefonon szokott beszámolni rádiónknak a föld legviharosabb térségéből, miközben az ő hajójuknál többször nagyobb, szigonyágyúval felszerelt japán hajók között manővereznek. Elmúlt napokat rendkívül extrém időjárási körülmények között töltöttük. Elértük a 100 km per órás széllökések közötti haladást, ami azt jelentette, hogy a hajunk 45 fokos szögben imbolygott oldalirányban, és ezt még tetézte egy ilyen bugdácsoló 10 fokos mozgás, ami eléggé kikészítette a legénység nagy részét. Kegyetlen volt, tehát ilyen körülmények között dolgozni, ez nagyon extrém nekünk. Kicsit kínlódunk. Ön most a Kapitányi hídról telefonál? Igen. Lát Japán hajót? Természetesen. Néhány nappal ezelőtt eltaláltunk a flottának az üzemanyagszállító hajójára, úgyhogy ezt követjük két hajónkat, és minket pedig követ két japán szigonyágyós hajó, ami biztos, hogy a jelenlétünkben üzemanyagot nem tudnak vételezni. Ez egy óriási eredmény a kampányunknak, ugyanis nyilvánvalóan kalkuláltak ezzel az üzemanyaggal. Tehát most két lehetőségük van, vagy követni bennünket, és egyszerűen. Csak úgy gondolni, hogy megpróbálnak hozzájutni az üzemanyaghoz, vagy elindulni valamelyik Indonéz-sziget államhoz, és megpróbálni azt az üzemanyagot szerezni. Reméljük, hogy elég rossz helyzetbe kerültek, és nem tudnak fókuszálni arra, hogy bálnák vadászolnak. És ha velünk történt incidensek során ők megtesztek még egy nagyon fontos nemzetközi szabályt: semmilyen fegyvert nem lehet használni az Antarktisz térségében, a törékeny ökoszisztéma védelmében. Mert az ők alkalmaztak ellenünk egy speciális akusztikus fegyvert, ami diszorientációt okoz az emberi szervezetben, aki ezt hallja, tehát aki erre nincs felkészülve, nincs a fülén szajvédő, vagy helikoptert, aki vezeti kollégát. Nagyon súlyos következményei lehetnek. Az életét is elveszheti az illető, aki olyan pozícióban van, mint például a helikopter vezet, és két hajó próbált bennünket összenyomni, reggel is, és este is, és mellett, ha még ment az a zaj. Önök egyáltalán gondolták, hogy erre készülnek? Nem, erre természetesen nem gondoltuk. Ők bálnak, vadászni jöttek. Bálnáknak cső kell, tehát ellenük biztos, hogy nem kellett, hogy rendelkezzenek ezzel a fegyverrel, ezt kifejezetten ellenünk használták. Hozzá kell tennem, hogy ez normális esetben nem halálos fegyver. Azonban, hogyha leesik a helikopter és meghal a helikopter pilotája, akkor ez már egy halálos fegyver. Vagy hogyha a kapitányunk nem olyan erős testű, hogy ki tudja védeni a testétért hatást, és 40 ember életét elvesztíti azért, mert az ő szervezettel össze van zavarva, akkor ez halálos fegyver. Kedves hallgatóink, a téridőben az elmúlt két napon is a fajok tömeges kihalásáról beszélgettünk. Hallhatták, hogy a helyzet rendkívül súlyos, nem túlzás állítani, hogy az emberiség legnagyobb problémájáról van szó. De mi a megoldás? Meg lehet -e állítani a földi élet pusztulását? Ez egy borzasztóan összetett kérdés. Takács Sánt András ökológus, az Ötvös Loránd Tudományegyetem oktatója. Tehát erre egyszerű válasz nincs. Próbálom viszonylag egyszerűen mondani, mik a fő közvetlen emberi stressz hatások, illetve nem a teljesen közvetlen, hanem a közvetlen okok mögött mik állnak. Először is a gazdasági növekedés, tehát azzal, hogy újabb, úgymond szűz területeket törünk fel azért, hogy mezőgazdasági területeket létesítsünk, Trópusi erdők nagyon jó példára, vagy hogy faanyagot vegyünk el onnan, vagy hogy bányát nyissunk ott, és hát ugye a gazdasági tevékenységnek a másik végpontjának különféle szennyezések, ezek megint csak a faj hozzájárulnak. Tehát az, hogy egy folyamatos növekedési igény van a gazdaságunkban, világszinten, az biztos, hogy az egyik fő ok. Most ehhez szorosan kapcsolódik, ehhez a gazdasági növekedéshez, hogy ez többek között egyéb okok mellett a népesség növekedés is hajtja, különösen a mezőgazdaság esetében, újabb éhes szájaknak kell henni adni, tehát ha mondjuk a tropusi erdőkről beszélünk a népesség gyarapodása is ott van a fajkihalások mögött. Ezeken kívül különféle pusztító technológiáinkat mindenképpen meg kell említeni. Tehát azzal, hogy környezetkímélő technológiákra váltunk, de rengeteg példát lehet erre mondani, akár mondjuk a fakitermelés esetében is, vagy az energiahasználatunk esetében, tehát mondjuk egy fosszilis tüzelőanyagokról, a megújulókra való átállás, az a fajgazdagság szempontjából is egy jó lépés volna. És hát mindenképpen a gazdaságnak a globalizált mi volta is ott van a fajkihalások mögött. Gondoljunk bele, hogy a nemzetközi kereskedelem, a nemzetközi turizmus mellett a fő oka az előbb említett fajbehúrcolásoknak és ezáltal a fajkihalásoknak. De hát már az is, hogy a rengeteg áru sokat-sokat utazik repülőgéppel, hajóval, ez rengeteg energia, rengeteg szennyezés, ez hozzájárul mindenféle környezeti problémákhoz, klímaváltozáshoz is és más környezeti problémákhoz is. Most dióhéjban röviden összefoglalva ezek a fő okok, amiket ezek közül mindenképpen kiemelnék, és hogy a legfőbb valószínűleg az, amit először mondtam, az egyre nagyobb és nagyobb igényeink, az egyre növekvő termelés és fogyasztás, és sajnos jelen pillanatban nem igazán látszik, az, hogy mit lehet ez ellen tenni. Annyira meggyőződésünk még mindig, hogy több és több és több kell, és minél nagyobb profit a cégeknek, és minél több pénz, és minél nagyobb fogyasztás nekünk, embereknek. Nagyon halkak egyelőre még azok a hangok, amelyek azt mondják, hogy a boldogságunk nem biztos, hogy elsősorban ettől függ. Nagyon nehéz erről beszélni, mert a probléma az globális és rendszer szintű. Kertész Miklós ökológus. Gyakorlatilag az egész emberiség működésére vonatkozik. Az, ahogy az ember ma él a világban, az föntarthatatlan. Az egy ökológiai katasztrófa felé vezet, aminek az első áldozat az ember lesz. Ez egy hosszú távú dolog, amit sok szakember fölismer. Csak ez a tudás, ez részben nem terjed eléggé, másrészt meg ezt a tudást rendkívül nehéz alkalmazni. Ugyanis nagyon sok embernek a rövidebb távú érdeke az, hogy ne úgy éljen, hogy a természetet védje. Csak egy példát mondok rá. A marrahús előállításához 20-szor akkora terület kell, mint ugyanolyan tápértékű növény előállításához. 20-szor akkora terület kell. Az emberiség marrahús fogyasztása, miközben az emberiség részáma 7-szeresére nőtt, a marhahús fogyasztás 42-szeresére Ez teljesen fenntarthatatlan. Na most, hogyha erre valaki reagálni akar, akkor le kell mondani a marhahúsról. Azt nagyon nehéz elfogadni valamit, amiért közvetlenül le kell mondani valamiről, nem beszélve az, hogy nincs megoldásunk arra, hogy hogy lehet fönntartani a gazdaságot, a nemzetközi szociális kontaktusokat a repülőgép közlekedés. Nélkül már még a repülőgép közlekedés fenntarthatatlan. Van koncepció arra, hogy hogy lehet nélküli várost építeni, ahol még mindig eljuthatunk mindenhova, ami nekünk valóban szükséges. De az emberek féltik a szabadságukat az autó hiányától, miközben egyébként az autó fogságában töltik életük meglepően nagy részét. De olyan sok embernek olyan sok módunk kéne változtatni az életmódján, az értékrendjén, hogy egyelőre nem látszik az, hogy hogyan fogjuk megállítani ezt a katasztrófa felé menő folyamatot, amit az ember szaporodása, és az ember biológiai sikere, és kulturális civilizációs sikere idézett elő. Az nem megoldás, hogy mindenki a saját környezetét próbálja gazdagítani? Tehát mondjuk kezdjük ott, hogy én vagy ön, és akkor haladunk a felé, hogy egy adott önkormányzat, aztán egy város, aztán egy országrész, egy ország, és akkor, hogyha helyi szinten megteszünk mindent azért, hogy gazdagabb legyen az a környezet, esetleg visszanyerje egy régebbi állapotát. ez nem elég? Nem elég. Minden szinten Kell cselekedni. amit mond, az nagyon kényelmes felfogás lehet azoknak, akik országos vagy globális, vagy akár Európai Uniós szinten szeretnének dönteni. Takeácsen tandrás ökológus, nagyon fontosnak tartom az egyéni cselekvést is, nagyon fontosnak tartom a helyi cselekvést, sőt, talán ezt emelném ki legelőször a helyi, de nem egyéni, hanem inkább közösségi cselekvést. De ez nem mentesít senkit, ez nem mentesíti az államot, az alól nem menti föl, hogy adjon pénzt a természetvédelemre, ez nem mentesíti ez alól sem az Európai Uniót, sem globális szervezeteket, tehát nem gondolkodhatunk ebben, hogy csak alulról meg lehet ezt a problémát oldani. Az lenne jó, ha az egyén szintjétől kezdve a globális szervezetekig sok szinten cselekednénk. Egyébként cselekszünk is, tehát Magyarországról is rengeteg pozitív programot lehet említeni természetvédelmi téren. Hát sokkal többnek kellene lennie, mert sajnos itt Magyarországon is, annak ellenére, hogy sok ilyen helyi siker van és sok pozitív példa, ennek ellenére sajnos elmondható az, hogy a biológiai sokféleség erje csökken, tehát egyre kisebb a fajgazdagság az országban, tehát sajnos ezek a globális negatív folyamatok minden természetvédelmi erőfeszítés dacára itt is megvannak. Ilyen természetvédelmi erőfeszítésekre bőven akad példa. A most következő percekben a tér a másfél éve védetté nyilvánított felső rákosi Budapesten, Kőbányán, a Rákospatak mentén. Az idő pedig az elmúlt néhány év. Száz méterre megy itt egy vasút én, és mögöttünk pedig a keresztúri út van nagyon közel, ez egy nagyon forgalmas út. Ehhez képest körülbelül 10 tehén, 15 kecske legelészik itt, valaki itt legelteti ő. Évek óta vannak itt kisebb állatállományok, és hát itt a patakpartján olyan jó fű legelőket találnak az állattartók. Itt Budapesten a 10. kerületben, a 17. kerület határán, ahol most is állunk. Bajor Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület elnöke, természetvédelmi szakember. Gyakorlatilag ez egy egészen érdekes kép, viszont rendszeresen találkozhatunk ezzel, csak hogyha keresztúr úton haladunk az ősvezérterétől Rákos keresztúr felé, akkor nem is gondolnánk, hogy ilyen képet is láthatunk az útól néhány száz méterre. A patak fölött át lehet kelni egy hídon, ahol egyébként a vasút is megy, 60-felől jönnek errefelé a vonatok. Ahogy itt sétálunk tovább, itt tőlünk jobbra már egy nagyon fontos védett rész terül el? Igen, itt olyan állandó vízállású, úgynevezettén pangóvizes láprétek alakulhattak ki. Amelyek most már valóban egyedülállóak. Jó esélyel ezek ugye a 30 években, amikor a patakot szabályozták, kerültek bolygatás alá, mert tulajdonképpen azóta majdnem száz év eltelt, tehát ennyi idő azért elég volt a teljes regenerálódásra. De a természetvédők nagyon régóta végeznek itt önkéntes alapon munkát, kiárnak szabad idejükben, segíteni itt a növényzetet, és ezen keresztül az állatvilágot is. Most itt a látszélén állunk. Itt mondjuk, hogyha ön felnéz, akkor már lát olyan növényfajokat, ami például az önök munkájának köszönhető. Itt még azt látom, ami ellen kicsit küzdünk, mert azért ez a száz évvel ezelőtti átalakítás mégiscsak okozott olyan átalakításokat, amik azt mutatják, hogy azért nem teljesen természetes ez a terület, ugyanis itt a nád a szárazabb szegélyzónából szépen lassan be tud vonulni erre a forráslápra. Egy síkúvá teszi a területet, és ezzel együtt szépen lassan a terület egy kicsit szárazodásnak is indult. Egyes helyeken megjelentek a bokorfüzek, amelyek mind őshonos fajok, tehát azért, ha hozzányúlunk, nagyon óvatosan tesszük. Menjünk föl, hát ha nincs annyi víz, hogy itt gond legyen. Ezt a nádast, amit látunk, ez nagyon sűrű, és fiatal nádról van szó, ugye? Tehát zöld minden egyes levél rajta. Ezt ki fogják vágni. Mindenképpen igen. Most már azt látható, hogyha valaki olyan szemmel jár itt, aki látta a pár évvel ezelőtti állapotokat, akkor azt mondja, hogy hú, ez egész jól néz ki. Egyébként meg aki először találkozik ezzel a azt mondja, hogy hát ez egy eléggé nádasodott, eléggé degradált láprét, de most már vékonyabbak anátszálak, alacsonyabbra tudnak megnőni, nem annyira összefüggő, szépen lassan azt látjuk, hogy nyílik a ha mondjuk a lábunk alá tekintünk, akkor ott már láthatunk olyan két jellemző leveleket, mint amilyen például a macskagyökér, vagy az fű, vagy más olyan fajok, amelyek itt helyük van is kell, hogy legyenek. Ezeknek az állományai folyamatosan szaporodnak. Ha jobban figyelünk, találunk itt egy érdekes kis élőlényt a nádon. Egy pókról van szó, két nád szál közé szőtt magának egy hálót, és a pók az sárga, illetve fekete kis csíkok vagy pöttyök vannak a potrohán. A daráspók szereti az üdenedves réteket, a jó vizelátottságú kaszálókat. Onnan is kapta a nevét, hogy ugye ilyen fekete, sárga, fehér, csíkos a potroha. Nem kell tőle félni. Ő azért ilyen szép, színes és ilyen feltűnő, mert azt próbálja az ő rá vadászó elsősorban madaraknak üzenni, hogy nem túl jó az ízem és nem érdemes engem megenni. Ugyanakkor viszont ő azért eléggé nagy vadász hírében áll. Sok daráspók az itt, ezért nagyon sok robort el tud kapni. Kedves hallgatóink! A téridő mai adásában a jelenleg zajló tömeges faj kihalásról beszélgettünk. Kollégáim, Maksai Helga és Obulányi János nénebében is köszönöm a figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő, Bánsági Éva. Viszont hallásra! A 2015. augusztus 27-ei adásunkat ismételtük meg.